Am înțeles, domnule Colbert. Mă voi supune. Îți mulțumesc, Filip. În dreptul acestei uși se găsește prințesa. Da. Intră! Ah. Alteță? Dumneata? Eu. Se poate intra? Interzic oricui să treacă pragul acestei camere Crezusem că eu sunt regele și că eu poruncesc aici Am auzit că vreți să plecați Îmi veți lipsi foarte mult și mie și Franței De ce plecați? Nu știu de ce mă mai întrebați Fiindcă și eu și Franța vă iubim hm. În dumneavoastră se vede că nici nu cunoașteți înțelesul cuvântului Iubire. Cum? Vorbiți de iubire și în același timp aveți în cabinetul de lucru audienței intime, jignitoare Eu? și... Cabinetul de lucru nici n-am călcat de azi de dimineață. Îmi rezerv dreptul să nu vă cred. Cum puneți la îndoială cuvântul meu? Am toate motivele să-l pun. Atunci vă rog, înapăiați-vă în Spania. O adevărată regină... Pune problemele națiunii înaintea celor personale Vă rog să cunoașteți, Sire, că nu primesc lecții În armată, purtarea dumneavoastră ar fi considerată ca o dezertare Și în viața de familie, purtarea majestății voastre, cum ar fi considerată? Dacă ar fi așa cum o bănuiți, nedemnă și dezgustătoare Nu știam că inspecția va avea loc în cabinetul de lucru Inspecția a avut loc la Bastilia A fost majestatea voastră la Bastilia? Da, am fost În carni și oase dar parcă nici nu eram acolo Gândul meu zbura la cele două lumânări aprinse în catedrală Una lângă alta Vă rog, sire, nu căutați să întunecați și acele clipe de senine și pline de fiori făgăduințe Jur, jur că am privit cu ochii visului Toată prospețimea farmecelor voastre Alteța voastră n-a visat niciodată cu ochii deschiși Azi nu mai cred în asemenea vise Dar Și totuși ele se vor realiza foarte curând. Niciodată. Chiar mai curând decât vă imaginați. Dar ce se aude? Ce înseamnă aceste murmuri, aceste voci? Se adună poporul în fața palatului. Ah. Rog pe majestățile voastre să meargă pe balconul cel mare, unde va așteaptă eminența sa cardinalul de Sena în fața poporului. Bine, dar pentru cine așteaptă cardinalul, domnule Colbert? Pentru logodna majestății voastre ah. Fraja visului se risipește Realitatea începe să se înfiripe Rog pe alteța voastră să-mi dea brațul Mulțumesc, majestate Majestate, majestate, vă rog să mă iertați că v-am stricat liniștea la Fontainebleau Amintindu-vă de cele ce se întâmplă la palat Ai făcut foarte bine că m-ai anunțat Fuchet Îți mulțumesc Spune-mi cum să te răsplătesc Niciun fel, majestate, niciun Com? fel Nu vreau nicio răsplată oh. Numai că soția mea, doamna Fuchet, dorește să devină ducesă Comunică-i doamnei Fuchet că peste câteva zile va fi ducesă Majestate, ha! Iată și pe Majestatea sa, Filip! Felicitul Logodnic! Felicitările mele, Sire! Vă mulțumesc! Deși eu ar trebui să vă felicit, iar Majestatea voastră să-mi mulțumescă! Să-ți și mulțumesc, ai? Unde este Colbert? Domnul Colbert se găsește pentru câteva clipe la Majestatea sa, Regina. Așa. Augusta voastră, hm. mamă. Aha! Iată, ca și sosit. Majestatea voastră m-a chemat? Domnule Colbert, majestatea sa este regele Eu sunt Filip Cum? Cum ați auzit, domnule Colbert? Eu sunt regele Atunci... Te-ai cam grăbit, domnule Colbert Mărturisesc că ai lucrat cu o șiretenie nedemnă Majestate... După cât te înțeleg, șiretenie este mijlocul cel mai obișnuit aici la curte Cum? Chiar așa, majestate Eu împreună cu logodnica voastră N-am fost trimis astăzi la catedrală la o moarte sigură. Domnul Colbert însă m-a prevenit. El și-a servit patria. Eu i-am cerut să mă logodească și s-a executat. Putea hm, hm, să nu asculte ordinul regelui? Încă vorbă în plus și vei fi decapitat într-o clipă! Nu uitați că astăzi eu sunt regele și că aș putea să dau eu această dispoziție Bun. în ceea ce vă privește, tot într-o clipă. Numai nu, că astfel... eu am avut grijă să schimb și să-nteresc gărzile și la cel mai mic semnal, al meu! Foarte bine, Ești naib, domnule Fuke. Ați închipui că dumneata sau altul ați putea să părăsiți această cameră fără conțim să De Ce De ce che! Ceți ca spada, domnule! Uți pe semne că astăzi am pus la respect 12 conspiratori. Filip pe această spală! Iasă! Cine vrea să-i facă cunoștință! Îl Filip, prietene, să nu le pierdem capul! Dumnezeule, te rog vâre, spada! Nu trebuie să înțelegi nu. Spada, nu este jucărie, te rog! Eu nu-mi. Rog pe majestitate voastră să nu-și piardă curajul. Altfel, mi-ar fi rușine să mă consider francez. Allison, <tru Chase> să nu uităm să că ne găsim în fața regelui nostru! Comandante gardă! Vino cât mai aproape de aceasta ușă, împreună cu oamenii dubitari. Da, îți mulțumesc! Îți mulțumesc, domnule Colbert! Ca suveranul nostru să fie și mai liniștit. Iată! Îi predau și spada mea. Păstrează-o, domnule Putierică, așa. Așa este și mai bine. Da, da. Sigur. Acum, Majestatea Voastră poate să ne comunice în liniște ordinele sale. Ordinele mele? Ei bine, pentru actele dumitale abuzive și pentru faptul că ai amenințat pe regele dumitale, e condamnat la moarte. Da. Domnule Colbert dispune să fie condus imediat la eșa Îmi pare rău, sire, dar execuția lui Filip este cu neputință. Poate nici execuția dumitale nu este cu putință! De viața mea puteți dispune însă de a lui Filip, nu. Și cine mă oprește? Un rege nu poate vărsa sânge regal. Sânge regal? Ce sânge regal? Sire, Filip este fratele vostru geamăn. Cum? Frate, tăi Ramolin Colbert! Ne deci, știam prea inteligent ca să răscocești asemenea bazaconii! Ok, știe că am spus adevărul. Vorbește, domnule! Iertați-mă, domnule Colbert, dar memoria mea nu este Aha. atât de bună ca dumneavoastră. Auz, Colbert? Alte dovezi mai convingătoare noi? Dacă asemănarea și însușirile lui nu sunt destul de convingătoare, atunci, iată, Majestatea sa, Regina Mamă, e în dărâtul acestei uși. Să o chemăm înăuntru! Majestate Majestate Majestate Majestate mă sire, căbătul dar Domnul Colbert mi-a comunicat că mă așteaptă o surpriză plăcută Majestatea voastră nu va fi dezamăgită Priviți Filip Fiul meu, Filip vin în brațele mele, fiul meu Mamă mamă Sire, cred că această dovadă este de netăgătăt este într-adevăr fiul a, dumneavoastră? Ca se înțelege, sire. Este fiul meu și fratele dumneavoastră geamăn. Nu v-a spus domnul Fouquet? Domnul Fouquet nu și amintește. Oh, este de necrezut. Deoarece domnul Fouquet a surprins această taină fiind ascuns după draperie în apartamentul meu. Datorită acestei taine a obținut... În sfârșit, ne a obligat să-i încredințăm creșterea și educația voastră majestate. Rău ați făcut, majestate, că ați părăsit apartamentul Din potrivă, siri Găsesc că am făcut foarte bine Îmi ingăduit să mă retrag la mine câteva minute însoțită de fiul meu, Filip? Se înțelege, majestate Vă mulțumesc Urmează-mă, te rog, Filip Majestate majestate. majestate. Înainte de a ne despărți, țin să vă asigur că niciodată și niciun fel nu voi sta în calea majestății voastre. Vă făgăduiesc că voi dispare în anonimatul în care am viețuit și până acum. Bine, bine! Voi căuta să mă conving de asigurările dumitale. Alceva! În calitate de frate, mă îngădui să vă duc la cunoștință că țara este nemulțumită de domnia voastră. Oh, Poporul este înfometat. Oh, Prești în cea mai cruntă mizerie. Uh -huh. Bolile uh -huh. se ceră zilnic zeci de vieți. Bine, bine! Îți mulțumesc pentru informații! Adio, domnule! Filip. Te urmez, mamă. Să ne Nu? Nu. No. Domnule Fuche! te rog soțește pe mama și pe fratele meu și caută să le fii cât mai agreabil și cât mai aproape de ei. La ordin, majestate. Ai auzit, domnule Colbert? Da. Fratele meu, pe de-o parte, îmi dă asigurări de supunere, iar pe de-alta parte îmi dă sfaturi cum să conduc statul. Fratele dumneavoastră a trăit în mijlocul poporului. Îi cunoaște suferințele și nemulțumirile. Așa! Și crezi dumneata că un stat poate fi condus de doi Sir, Sire, fratele dumneavoastră va v-a făgăduit că nu va fi o piedică în la dumneavoastră. Și Își va ține făgăduiala. El nu are decât o singură vină, aceea de a vă fi geamă. Adevărat, nu-l pot spânzura. A, nu fiindcă-mi e frate, ci fiindcă aș avea impresia că mă execut singur. Dacă totuși asemănarea vă supără, n-aveți decât să... Să dispune să părăsească țara Făcându-l astfel inofensiv În fond, asta nu e o problemă Da, îți mulțumesc, Colbert Adevărat N-ai dreptate Sunt doar atâtea soluții dată am impresia că ești genial și Ludovic a ales soluția cea mai diabolică spre a bune capăt asemănării. Chiar în acea noapte a dispus ca Filip să fie arestat și încarcerat la Bastilia. După câteva zile, Ludovic, însoțit de Fouquet, coboară treptele unei subterane din Bastilia. Aceste trepte duceau în marea sală de tortură, unde un meșter fierar făurea cele mai infernale instrumente de schingit. După planurile lui Ludovic, el construise o mască de fier care putea acoperi, în întregime, capul lui Iată, frucheni! Da. Cu aceste instrumente se smulg mărturisirile arestaților. Da. În această clipă, însă, făurarii au terminat un nou instrument, o creație a mea foarte ingenioasă. Ah, și iată că vin să ni-l arate. Să trăiți, majestate! Coroana comandată de îndălțimea voastră e gata. Da. Priviți-o. Bravo, bravo, a ieșit foarte bine. Foarte bine. Dar e un mască de fieră, turnată a ei capului unui om. Vă <laughs> chevezi, cu această coroană, peste câteva clipe, va fi încoronat un nou rege. mai excelență. Masca acopere capul întreg până Acuna... la gât. Aha. Și... Aha. Și cum se aplică? Priviți, este construită din două părți. Așa. În dreapta e prinsă cu balamale de fier. Aha. Iar în stânga, pe aici, se încuie cu un În Întocmai cum a comandat-o majestatea sa. <rătări> <rătări> cum o găsești, Puchie? Magnicită, <rătări> colosală. E o bijuterie de adevărată artă, majestate. Ați avut o idee genială. O, o idee genială, maj majestate. Majestate, <rătări> da. iată și destinutul pe care mi a sortonat să vi-l aduc aici. Aha. Iată-l și pe Filip, viitorul rege al Bastiliei. Corona cu care veți fi încoronat este pregătită. Domnilor, vă rog, încoronați-l! Cum? Nu! Nu lăsați-vă! Dați-mi drăbă! la i lacătul și-l masca! Așa! da mi cheia! Cu o cheia, așa. Mulțumesc! Această cheie o voi păstra atârnată de gât cu lanț și nu mă voi despărți de ea niciodată! Nu! Nu se poate! <laughs> Domnule comandant, acesta e prizonierul despre care v-am vorbit, regele Bastiliei. Îi veți aplica tratamentul obișnuit al închisorii, însă veți păstra protocolul. Adică cum v Toată lumea îi va spune, sire. Majestate, întocmai ca unui adevărat rege Deoarece el este rege, regele Bastiliei <laughs> Am înțeles, <laughs> Vă rog să conduceți pe noul rege în sala tronului său La urmin, Bună ziua! să <laughs> <laughs> În timp de 20 de zile, clipă cu clipă, Filip a suportat un adevărat supliciu sub această mască înfiorătoare, care a fost considerată de oamenii epocii ca cel mai infernal instrument de tortură. În acest timp, Fuchet, prin intrigile lui, obține un mandat de arestare împotriva lui Colbert. Acesta este însă încunoștințat din timp de această mârșevie de către infanta Maria Teresa. Colbert nu-i mai poate ascunde taina, și dezvăluie că adevăratul ei logodnic nu este Ludovic, ci Filip. În înțelegere cu Colbert, D'Artagnan, Atos, Portos și Aramis, Infanta hotărăște să-l scape pe nefericitul Filip. În acea seară, prințesa Maria Tereza reușește să intre în apartamentul regelui și îl convinge pe Ludovic să facă o inspecție la Bastilia în dovărășia ei. Ca însoțitori, nu vor lua decât pe cei patru mușchetari pe care Maria Tereza i-a prezentat regelui drept garda ei personală. Ne găsim pe culoarele Bastiliei în momentul când comandantul închisorii conduce pe cei șase vizitatori spre celula lui Filip. Se comportă de cu masca de fier, domnule comandant. E da? destul de mulțumitor, majestate. Însă, ieșiți de înserită, sunt personalul închisorii, îi se adresează cu majestate sau cu sire sau cu în Bastiliei. Dar de ce îi se adresează așa? Așa am ordonat eu. A să fie rege și l-am încoronat. Însă, la Bastilia. Așa că vă rog și pe dumneavoastră să-i spuneți tot majestatea sa, Sire, o să fie foarte amuzant! <laughs>